Zina ba gaur asteazkena dugu eta gaurkoan e, gure komunikabideen e, atala un, gure bueno, e, eskualdeko bizi laguna, lehaztokoa hain zuzen nire izen berdina dakarrena urtsi urkizu kaixo egunon egunon eguno nerriako okazetaria telebistan aditua Bueno, e, ahimad gait ditugu mai gainean lantzeko lehenik eta hain ekimen elkartea Bai, ekimen atxerekin Bai, bai, atxetekin. Hori da. Bueno, e, badira urte pare bat, gutxienez, e, ari, di, ari zirela biltzen publiko ez diren eusperazko edabideak e, elkarrekin bozak ba, egiteko, ba, bono, editorial bat, e, indarrak egiteko erakonden aurrean, e, pixka bat e, mahi bat sortu erakondenekin, e, ba, bi eratzeko dirulaguntza politikak eta holakoak, eta azkenean e, danak e, bat egin Eta elkarte bat sortu dute, berroita ma bi, euskarazko komunikabidek alkarrekin batu dira, eta hori berri garrantzitsua da, eta etorkizunerako pentsatzen dute, espero dugu bentzat, izatea, ba, ba, ona ez, euskarazko edabide guztientzat, ikusita panorama, krisia, edabideen krisia, gehi krisi ekonomikoa, eta guzti hori euskararen egoera bera ere, ba, ez dala ona ez. Uhum. Bueno, beraz, e, bueno, e, elkarte honek emango du e, zer e, esana dazdozen e, egun, aste eta hilabeteetan e, Winback aplikazioa, e, aipatuko dugu e, bueno, Euskal Herriko haimat irrati entzun daitezke Euskalaz, e, ari garen haimat irrati jarraitu daitezke Tartean gurea, e, berri pozgarria ez da Bai, bai, bai, hortaz nik uste Ekimen, e, bueno, beste izango dugu denbora gaiago beste momentu dutzen, gaina gaur, e, nik uste merezzi duela uin baki buruz e, pixka gaiago zakontzea, e, iruditzen bat zaizu, bai. e, kontuan hartu behar da, e, duela gutxilar amai eta irrati, entzun zitezke aplikazio horri esker e, telefonoan, e, tabletan ere, eta horrein, hemendik dik, ja, e, momentu enten, aplikazioa nik astu berritu dut, eta hogeita zei irrati, Ogeita zei euskarazko irrati entzun ditazkezu Telefonan munduko edozen txokutan Hori imaginatu duela Ogei urte Ezan pues e, gobatzen nion hor baiti Telefonoan entzungo zitula e, Daula oporretan e, berdin zaite Karibian eta entzungo ditula Ogeita zei euskarazko irrati Karibian e, zera Onda botata daula Ika garrie bai, bai, bai, bai, bai Eta bueno, oi hartu ere, hor, eberaz e, Oiartzu arrei ere, esan 10 aiokegu, kanpoan dauden oiartzu arrei ere, telefono bitarte zentzun dezaketara oiartzu nirratia. Diluitzen da zaizu gurtzi, ba, egin dezagun tiske bat ere oiartzu irratiaren aldarri, ez? E, Nola ez. E, ze, zentzun dezakegu. E, oiartzu arrebatek e, kanpoan dela demagun, de edo berdin du, edo zen txokotane, e, lanean dagola baldin badago, bilbon lanean ere, oiartzu nirratia entzuten e, zentzun dezakez, e, programa. Bueno, iratilan emat programa DJ Usuka askotan e, jarri desuez ez, e, berria nik bidalitekoak eta e, bine, bueno, e, atal ezberrienak tartean. Atal bestalde, bueno, Batxente Rekondoren e, mundu arizo, so, atala gara eh egun kareekin dugun kolaborazioa, e, bestalde kirolak, e, gure umorezko saioa Martin Kitorentxokoa, el Karresjetak, e, informatika tartea, eh Quark zientzia saioa, bueno, e, nahiko e, programazioa zabala dugu, eta, bueno, harratxaldekoa falta zaigu e, denbolarekin ingo dugu, baina e, nik uste, e, ez, zuk bat engoztea seguru horrelako e, aplikazioak e, bueno, komunikabideen e, alde eta euskaraz ari garen hoi, mesede egiten diguna da eta gainea e, berria beka bati esker lortu da, ez? Bai, e, antolatu zonberria fundazioak e, beka bat, e, komunideik kabidekin lotuta zuena, e, eta irabazizuen e, lehiak eta edo beka irabazizuen antxeta irratiak. Mm -hmm. Eta antxeta irratiak fitz bat, enpresaren bitartez, e, garatu zuen aplikazio hau. Horitzen zen, iaz, eta e, asiran zian e, aipatu bezala amaika irrati, eta iruditzen mazaizu aipatuko itugu irratietako bat zuen daitezkenak. Ba, ara batik entzun ditazkezu ba, laudioko aiaraldea oain martxan jarri den proiektua, gazteizko alabedi, nafarroatik entzun ditazkezu eguzki irratia, euskal herria irratia, e, baitare e, irratia, xorrosin irratia, gipuzkako, ba, irrati ugari daude, ba, dauzkazu arrate irratia, kakin zona, oi hartzun beha, kaintiakun, txolarre, zintzilik, zirika, Bizkaitea ba Bilbao ide erratia, Bizkaia erratia, Gorbeiaaldea, Tastaz eta gero Ipar Euskal Herrikoak, baita ere, e, Euskal Irratia, gure Irratia, Hirulegiko e, Irratia, Sibereko Gotza eta bueno, bizkat Nazio Mariakoa dan infozazti 7 baita ere, ez e, e, irratia asko da, eta eta oso oso pozjarria da e, gaur egun eh ba, bueno, teknologiaren e, ba Goran, e, bueno, bueno, bintzat egunean egotea irrati e, hoiek e, eskuragarri bai telefonan baita ere ipadean, ipadean ere entzun duzat. Mm, bai eta, esan behar dugu, e, Android eta aporentzako daugela, ez? Hori da, hori da, behar behar. Eta ia... e, doain da, doain da aplikazioa, ez dezer horrengu behar, momentu batean geiszen duzat eta gero ba bueno makaskoa jarri telefonoan eta eta bueno oiertzen irratia ez utzera. Nik badut, nik badut eta bueno, eh, nahiko gustoa, ez, eh, aina bate irrati entzuteko aukera naiz eta kanpoan neon bazura hizkuntzan eh irratia entzutea zesan, sanik bueno, ez ondo egin ezu. Bueno, eta gitarren honen inguruan eh, zeoze dugun, edo edo beste gai batea pasatuko geia, gai polemiko batera edo Bai, pasaren beste gaira mate, bai. bai. Bueno, e, gai polemiko bat hartuko dugu. Izan ere, bueno, Kataluniako auteskundegaua eh ETB-ek hiru alderdien egoitzetan bidali eta eh bueno, masek eta beste autagaiak hitzein aurretik etb bebik, e, bueno, albistegia amaitu zuen. Bai, baina hori lehenagotik ere aldatzer eta izan, albistegi labur bat izango zalla. Uhum. Gori, eta dola bi urte e, Kataluniako otoskundeak zirenean ere oale ziren e, oaengoak bezain garrantzitsuak, baina niri nik goro ditzen, ba, goro garratzen nahi ze bi urte ere nola ba, bueno, e, Artur Masek nola errazira bazit zuen eta nahi nuen entzuntze esaten zuen eta aldatu beharri zan nuen, ez dut espanolara pasatu beharri zan nuen eta eben e, ba, justu hitzik jaurretik, kan, ba, albizegia bukatu egin zutelako, eta, claro, kasu hontan, iru, irukazetarian egonda, kamarakan egonda, e, ez egotea berdin zeite tebe bine, tebe baten, kasu hontan mintzat, tebe kokataren batean, e, jarraipena, ikusita Euskal Herrian unionetan, e, bazuela interesa hondia kataloan zergaztazitekeen, edo altoeskondetan zergertatuko zan, eta, eta laizan da, gero ere, Eskerrer republikanako egoitzan ezokateninor eta PPkoa mai, bueno, hori ja aukerat dira, baina baina bigarren terra da Eskerrer Republikana eta eta bueno, besteik gabe, hori eh? ja beste kontua da, baina eh e, ikusita e, despliegia bazuela egina, ETBek ba ez normala beste programa bat e, gero jartzea eta ez egitea albistegi luzeago bat eta eta zo bai gauean nahiko berandu uste egin zutela. Ez atzo ez, Aztelenean barkatu, Aztelenean gabean amaik aterdei pasatxok edo zirenean ez da bai da bat ez eredin. <hazim> bueno, eta e, Pepeko kateak ikusi behar izan duzen itxun, edo ikusi beharko iz, <hazim> ikusi gen itun de, bestetan ez de? E, ikusi nuen egon e, e izan e, televizien espainola eta interpizkati ikusten, eta gero ja e, igual masoka dituko diazue, baina 13TV pizkati. Deku zinun, De eta, eta 13 TV-ko aurkezleak esaten zidunak ikaragarriak zean, eta e, kupekoak ere, bueno, e, bueno intsultatu zituzen eta e, terrorista zazkot zituzen kupekoak zituzen, bai bai, eta ala, ala izan zan. Bueno, bueno, en fin, nola manipulatzen duten edabideek, edabide hauek batez ere. Bueno, Euskadi Erratiak 20 e, urte eh zu bertan izan zinian, ezagiz e inpresio izan ziten dituen. A, osteralean egin zituen 50 urte Euskadi Erratiak, ekiraldi bat egin zuten San Telmo museuan eta han izan nitzan e, e, izan zian Albert Suro eta Felipe Joaristi eta zuriok iru urte zer diren ondoren e, euskeraz erakutsi zuen maia, ba, esango izut e, oso kaskarra. E, prestatu bat zehukan noski, baina, baina, bueno, e, momentu batzutan, txikabelarreko meni amaten zuen egia zan. E, aldi gura entzutea, alako ekitaldi batean, e, eta, bueno, gero berriz, oso ez Felipe Juariztirena, Euskai Ratiko Zaziendarena, intzuela itzaldi poetiko bat, eta, bueno, nahiko politia. Eta, gerobe matzik ustean sarri batzuk, eta hau gaita marrutea guetako e, saio kuikunena izan zan haizu-aizu, mertxe zaizak, laro goikoa markadan aurkezen zuen, lehiak eta bat entzat. Eta, mertxe zaizak zautzen dugu, eta, Aye. bueno, posa, neonginan pixkabeak initzaten, eta, erratiko beste zenbaz jendekin eta, bueno, posa, Han izan ginean, gero Bizkorjon ginean eh traziera irastera. Mhm. Mm Zorri Bueno, eta ETB-en eh aldaketak eh emandira, batetik eh, bueno, ba Miguel Ángel Ibikoras eh zuzendaria zerak kargua utzi du. Bai, atzoko albistea da. Atzo Garrotxaldean eh Alberto Surio que eh, Administración Concheillo hakeñara ziuen, ja Ibikoras ekusten zuela kargua. Eta zulioko berakko dute beko zuzendaritza, orain behin behin-behinean, eh ba, ba aldaketak etorri arte, zuzendaritza berria Euskolagibiltzarrak e, zuzen Eteko zuzendari nagusi berria izendatu bitartean. Hori ezagizuen bademora izango dan, eh badakigu seguruna lehendakari bestedura abenduaren erdialdea izango dala. Eta gero pasa berko dira. Azuk, e, eta bitartean, bat pixka bat e, gelditzen da, Etebe e, zuzen ari gade, baina, idugoraseke ikusi du Telebizion espainolara ere lehen bailen itzunen zelatzen zian zegoen, eta eta ja, ba, bere aroa bukatu dala Eteben eta hor gelditzen dana pixka zantzara, gelditzen zaionada bat e, erdibidean edo aurkezteko jendiak aurkeztu ikunak proieituak edo eh zenbait saioren kontratuen berritzearak eta guzti horiek trasbasea ETB zuzendaritzatik bestera hori nola egiten da ez baldin badago ez baldin badagoen irigora asko suriok eingo du dena ba. hori e, nire galdera da eh baina hola e, sektorea ja. ez aterez une oso herxea denik hoen nola daiteko trantzizio garaio Masko gelditzen delako piskata irean dituztenak kontratuak sinatuak e, luterako bai baina bestela ez uh -huh. bueno, eta ez e, ikusteko aukera izan zenun, Iban Garateren programa topera. E, lehenengo programa ikusi nun piska bat. Ta, ta git. Piskat ala iritzu zitzen eta Arizbalarrajak sekulako egurra eman dio, e. Bire kritikan, berrian, baina nahiago nuke iritzi pixka bat e, e, lausat, lazaiago bat eman e, mendikazte batzutara e, bai. programat gehiagik ikusita e, Lehenengoa behintzat gehiagietzitzen guztatu, baina itxungo dugu pixka bat e, Uri ez daugun margen pixka ditu. Bueno, maua berria egonkariko katzataria mila-mila e, esker eta urrengo hasten arte Bai, azken gauza bai, bat, posilo dintuz, gomendu. Bai, bai. bai e, datorren aztelenean e, estreniatuko du argiak bere huegune berria, e, osteo gunean e, gonbiatuta gaude ikustera nola induten huegune berria, eta argiara bertara, eta datorren aztean itzengu dugu huegune horretaz, onduritzen bat zaitu. Bai, perfecto, perfecto, argia e, Euskal Aldizkerdea den, huegune berria beraz datorren aztean, mila, esker eta urengorarte? Buenas tardes, Ana Vili,